Andalusen. Andalusen. Andalusen. Andalusen. Dalje sljedeća tema koja je bila vozana, a to je vezana, a to je monopol turističke agencija na turistima i prava vozača. Ovo je jako škakljivo pitanje, u praksi ima nesporazuma, naravno kako dođu u pitanju metak, ljudi se spori i bude nesporazuma. <kuh> po pitanju uh, tog monopola, uh, treba rješiti na brzinu jednome selo, a to je ima jedan monopol u šerijatu koji je, koji je zabranjen, ehtekar, a to je došlo u šerijskim tekstovima. Uh, definicija tog uh, zabranjenog monopola je, kaže uh, da trgovci uh, da trgovci uh, uzmu, uh, da, da, trgovci koji trguju sa hranom, da tu hranu skloni u magazine u vrijeme kada je kada je velika potražnja i nestašica te hrane, te osnovne životnih namirnica, kako bi se povećala, kako bi se površala cijene, kako bi više zaradile. To je De definicija tog zabranjenog monopola. On je došao u viradusnu radijsku obilježu muslimu u svom sahihu, da je postanik s.a.v. rekao la jahtekiru ila hatiun, kaže ne, ne čini monopol osim onaj koji griješi koji pravi greško, odnosno a, ne čini znači, zabranjen monopol a, a, zato što je to pogrešno, zato što je to grije. Znači, izno, na osnovnog Adisa učenjaca zaključili zabranu. Čak neki učenjaka, poput Ibn Hadjara Heitemija, ubroju velike grije zbog a, drugi, u drugim Adismo kojim je došlo, iako u njima određen ima slabosti, a, kod imama Ahmeda u njegovom musnjedu, kaže meni htekara ta'amen erbejine lejdeten fakad berje mine Allahi o berje, berje Allahu ta'ala minhu kaže onaj ko čini monopol uh, uh hrani. 40 noći kaže Allahu elasanu se od njega odriči uh, on se od da Allah, Allahu elasanu se od njega odriči uh, hadis ima ima slabost u njemu takođe imamo hadis uh, koji bilježi Hakim us-Sudun sedrkog ne ne bio san en yahtekir at-taam uh, kaže zabranja zabranjalo poslanik sam se kaže da se čini uh, monopol nad hranom i unjem ima određene slabosti uglavnom na osnovi ova dva slabija hadisa Ibn Hajar eh je ubrojao e, ovu vrstu monopola zabranjeno e, o, o, kako se ode vr, vrsti monopola radi radi se o tome ona ima svoje šartove. E, prvi da bi, da bi ova ova vrsta monopola bila znači ona zabranjena treba ispuniti u prethodnje nasu spomenu neka četiri šarta neki slučajno spomenu tri neka četiri e, prvi je şart da ono, znači, čime se vrši onda povećinu po čaka da to bude hrana. Znači, osnovne životne namirnice. Neki učenjaci ubrajaju tu i odjeću koja je, je potrebna, s koje se ne može živjeti. E, uglavnom, učenjaci spominjuju hranu. Nači da je prvi šart da to mora biti hrana koj, za koju ljudi imaju veliku potrebu, velika nestašica za nju. Znači, prvo da je hrana, drugi šart da se ta, da to je robi e, da se do te robe dolazi putom putem da je, da je robe, do, do te robe došao onaj koji, koji vrši monopol na nju da je došao putem trgovini da je nabavio kupio da bi je prodavo a ne da je, da je dobio kao poklon kao nasljedstvo i tome slično znači uslove da on kupio tu robu da bi je prodavo pa je onda je sakrio da je, kako bi povećala se cijena treći je šart treći je šart znači da, da to uradi u vrijeme kada, kada, kada je znači velika potreba za tom, za tom hranom i velika je nestašica zavladala glad nestašica to znači velika kriza uh e, i četvrta, četvrti šart je to da da tim postupkom stvari pravi veliku štetu ljudima veliku štetu materijalnu i, i po pitanju i gladi i državi i ljudima u sredinu koji se živi. Uglavnom, ta ova tri prva šata su uh, kada čini učenjaka, spominju, a to je znači da bude hrana, da je tu, da je tu hranu kupio uh, kao, uh, kao robu sa kojom uh, čini trgovinu i treći šart da, da je vrijeme velike nestašice i gladi potrebe za tom ranom. Znači, a zašto uzmeselo se Nekon ću kakvi ima veze ozor. Pa spominjuju zbog toga znači to je ono o čemu su učenjaci govorili da je zabran a ono ostalo smo rekli prilikom kupo prodaje i tih e, raznoraznih e, finansijskih e, materijalnih razmina među među ljudima da je osnova da je osnovna, osnova da je sve dozvoljeno osim što ukazuje širski remedijalne zabrane ovo je ono što se zabranjuje pitanjem monopola A po pitanju ovi stvari, ovdje što su nam došla pitanja, e, morat ćemo se na ta pitanja, vezano za monopol turičke agencije na turistima i prava vozača, ima grupa pitanja je došla vezana za to, pa ćemo i e, počitati i pokušati odgovorit. E, glavno grupa pitanja koja su vezana za prava agencija, kaže prvo pitanje, smije li vozač trgovati sa Arapom? u zaradi medom, zemljom i s tome slično i da li agencija onda ima pravo na procenat u nekim restoranima ovo ima više pitanje jednom u nekim restoranima izlatišnima vozači koji dovedu goste dobivaju određeni procenat 10-20% i da li je to pripada vozaču ili agenciji koja je dovela gosta i unajmila tog vozača. Šta biva sa eventualnim bakšištom koji je vozač dobio? Znači ovde više pitanja, za bakšištom smo govorili prošli put obrali smo tu temu po pitanju ovog Uh, uzimanja znači procenta, to smo rekli da je to u redu da je dozvoljeno, znači ostaje ovdje, ostaje ovdje pitanje uh, kome, kome pripada znači to uh, to posredovanje ili kod u restoranima, izletištima i tako dalje, da li pripada vozaču ili agenciji ovo se vraća na ono šta su dogovorili ili nisu dogovorili uh, agencija i vozače ako je agencija odslovila vozaču i rekla ti uh, odvešćeš, voziš ćeš zanaš, ali ćeš odvesti, u tom tom mjestu odvećeš na tu tu lokaciju i ono što dobijem pripada meni ili nama popola. Sjedno kako, kako, kako to izdefinišu. I pristane vozač na to. Ili pristane vozač na to da će vozit pod uslovom da odveze na to mjesto i zarada što ide od posredovanja ili ugrađivanja u restoranu, izlatiš i tome slično, da ide agenciji. I vozač pristane na to el muslimun ala šarutim muslimani su obavezan da sadrži svoji šartovi, znači obavezan je vozač da ispoštuje ugovor svirno usmeni ili pismeni ako je prisao na njegov. Ako agencija nije uslovila vozaču, nije uslovila gdje će vozač, koji je i ko na plaće, znači onda vozač ima širini da on odvede kod koga hoće i da on uzme znači onda uzme... Uh, To, to vrstu posredovanja, naplate od posredovanja sa, sa restoranom ili hotelom slično na mjestu gdje odeze. A po pitanju ovde kaže, ovaj prvi dio kaže vozač, smili vozač trgovati sa Arapom, med zemlja, tom, zemlja a, po pitanju. Ako znači ovde se opet vraća na, na ugovor a, i po pit, sa pitanju koje je poslali posl posl toga. A, vraćava se šta je vozač klopio po kojim ugovoreme sa agencijom. Čim za sljedeće pitanje e, istu tematku, pa, pa se poklapa s ovim, zbam da pročitam, kaže da li vozač ima pravo da u budućnosti za pola godne ili sljedeću sezonu, na primjer, da preuzme klijenta sebi, iako ga je prvo bit upoznao i dobio njegovo broj preko agencije. To je jedno pitanje kaže, eh, vozač hoće da se samostalno ima pravo da kontaktira sa osobom koju je upoznao na ovaj način i da im otima od agencije ponudnicu otima e, ako je vozač, znači odgovor na to pitanje. Ako je vozač uslovljenom od strane agencije i on pristao na taj uslov da ne dogovara nikakve eh ove kupo-prodani transakcije sa gostima, turistima koji su došli ispred agencije. On je obavezat to ispoštuje. Ako nije ništa, ni, ni usmeno, ni pismeno, uh, usloveno niti on ni na što pristalo, znači onda ima širini. Stigim da ne smije, nije mu dozvoljeno da namjerno uh, smiče, uzima mušteriju i navodi ga na ono kako bi on mogao sa njih da posli. Znači, vraća se na to kako je agencija dogovorila sa vozačem. Obično mi znamo iz prakcije da, da agencija uslove vozaču. Ovdje govorimo e, ispravno agencija da ona može, ako vozač pristane, da mu uslovi u toku tog vremena dok on vozi muštariju, odnosno te e, goste, turiste. Nakon što istekne taj ugovor vožnje, od strane znači, vozača sa, sa agencijom i turista koji došao i prođe, znači turista dolazi ponovo u drugoj sezoni, nakon mjese, dva dana ili više ili tako dalje, znači nema smetnji, ne možemo ustavljavati agencija da kaže da je kao što je bilo, da se u su praksit agencija, kaže tu je naš gost i ti ne imaš pravo ni poslije ovoga, kad završi ova sezona i lovo ljeto, i ova zima ako on ponovo dođa, ti nemaš pravo sa njim da, da posluš, da da znaš, si ga preko nas upoznao on je naš gost i mi imamo pravo na njih tako nešto da, da agencija uslovljava ona nema pravo, jer, ne, jer i onaj gost turista koji je došao, on ima pravo da bira, da bira preko koga će ponovo da dođe i s kim moće da, da, da vrši uh, saradnju po pitanju ovih kupoprodaje i drugih stvari. Znači, uh, ovdje da opet da ponovim, znači vozač, što, uh, što mu se uslovi prilikom obavljanja uh, vozačkog posla od tih nekih 5, 10, 15, 20 dana u toj sezoni preko koji, uh, preko koji je doš, uh, došli ti turisti, obavezan da ispoštuje taj ugovor znači nije imao dozvoljeno da ga prekše ako pristane na to. Nakon, nakon isteka tog, na, na, ugovor na koji je pristalo znači ako u to sezoni došli su gosti preko te agencije, agencija ima pravo na njih, dovela i sa njima dogovorila nije dozvoljeno vozač koji je pristavno, to je ugovor da im, da im po navodcima otima jel, njihov mušteriju. Nadam se da je, da je dovoljno odgovor po pitanju ovog godina sve što je došlo ovih pitanje, ima još treće ovdje, kad neke agencije nameću ugovor koji, a to je ovo što govorim, koje je vozač, koji su vozači odbavali se potpisati ako radi za njih, a ti će se sprečavanja ovog slučaja pod B, ovo prijetovno pitanje, jel, kao uzimanje procenta sebi i trgovine sa klientom kao esluzno pravo agencije, koliko je šelijeski isprav, šta ako se takav ugovor potpiše. Znači, vraća se na ugovor. Ako ga vozač potpiše, pristane na to obavezane da ispoštuje taj ugovor. a a a znači agencija ima pravo to da uslovi ima pravo da uslovi jer i je preko nje došao taj turista i ona ima sa njim dogovorene stvari koje dogovor, dogovori prilikom, prilikom tog dolaska. A mimo toga kada dođe ponovo kada dođe ponovo turisti nekom drugom prilikom, znači onda ima širini da turisti zabire koju hoće agenciju i da postoji s hoće pa makar je razmijenio, i razmijenio telefone, znači ode manete vozače da tada kaže njima da, da, da nema pravo jer je na to pristao da sa njima posli u toku dok radi posao za tu agenciju. nu <متحدث> أن <متحدث> <متحدث>